Чотирнадцять. По дорозі додому я помітив, що Марина з коса оглядає мене. «А ти хіба Різдвіни свата не з родиною проведеш?» Я помутав головою, дивлячись, як по дорозі снують машини. «А чому так?» Батьки постійно в роз'їздах. Уже кілька років ми не буваємо разом на Різдво. Голос мій на самохідь пролунав металевий ворожа. Рештку дороги ми йшли мовчки. Я провів Марину добрами їхнього обістя і попрощався. Поки я йшов до інтернату, почався дощ. Ще здалеку я подивився на ряд вікон в четвертому поверсі школи. Світилися лише кілька з них. Більшість вихованців уже роз'їхалися на різдвяні канікули і мали повернутися аж за три тижні. Щороку відбувалося те саме. Інтернат порожнів, і лише кілька безталанних лишалося там під опікою вихователів. Два попередні роки були для мене найгіршими, але цьогоріч мені вже було байдуже. Сама ідея про розставання з Мариною і Херманом ставала для мене немислимою. Поки я буду з ними, то не почуватимуся самотнім. Укотре вже я піднявся по сходах у свою кімнату, в безгомонному коридорі не було нікого. Це крило інтернату спорожніло. Я подумав, що лишалася, певно, тільки прибиральниця, дон'я Павла, удава, яка мешкала самотньо в маленькій квартирі на третьому поверсі. Невпинне бурмотіння її телевізора чулося і на нижчому поверсі. Я пройшов повз шерях порожніх кімнат і підійшов до моєї спальні. Відчинив двері. В небі над містом прогуркотів грім і відлунив у будинку. Світло блискавки, сейнуло крізь зачинені віконниці. Не роздягаючись, я простягся на ліжку, слухав, як буря гримотить у темряві тоді висунув шухлядку нічного столика і дістав Маринене зображення олівцем, що того дня Херман зробив на пляжі. Я споглядав його на півтемряві, поки сон і втома не почали перемагати. Заснув, не випускаючи аркуш, ніби це був амулет. А коли прокинувся, він уже зник із моїх рук. Я раптом розплющив очі і відчув холод і подих вітру на обличчя. Вікно було відчинене, а дощ уривався до кімнати. Я підвівся приголомшений, намацав у темряві нічну лампу, та дарма тисна вимикач, світла не було. Я ж тоді усвідомив, що портрета, з яким я заснув, не було ні у мене в руках, ні на ліжку, ні на підлозі. Не розуміючи нічого, я протер очі. І раптом відчув його. Сильний і різкий. Отой сморід гнилизний. У повітрі, в кімнаті, на моєму власному одязі, ніби хтось потер об мою шкіру, поки я спав, труп напіврозкладеної тварини. Я стримав приступ блювоти, а за мить мене охопила глибока паніка. Я був не сам. Хтось або щось залізло у вікно, поки я спав. Я повільно навпомацьки підійшов до дверей. Спробував увімкнути світло під стелею. Не вийшло. Визирнув у коридор, занурений у темряву. Знову відчув сморід і ще сильніше. Слід дикого звіра. Раптом мені здалося, ніби я розрізняю чиюсь фігуру, що зайшла до останньої кімнати. «Пані Павло, це ви?» – покликав я майже пошепки. Тоді глибоко вдихнув і збентежений пішов по коридору. І спинився, зачувши буквально плазуняче шипіння. Прошепталося одне слово. «Моє ім'я». Голос долунав із замкнутої спальні. «Пані Павло, це ви там?» – вимовив я, затинаючись і намагаючись стримати... Дедалі сильніше тремтіння в руках. Я ступив іще крок у темряву. Голос повторив моє ім'я. Такого голосу я ніколи не чув. Хрипкий, жорстокий, в якому кривавила злоба. Голос із нічного кошмару. Я заціпинів у цьому сутінковому коридорі, нездатний поворухнути і м'язом. Раптом двері спальні з дикою силою розчинилися. Протягом однієї нескінченної секунди мені здавалося, що коридор під моїми ногами вущає і стискається, тягнучи мене до тих дверей. У центрі кімнати мої очі розрізнили з повною ясністю предмет, що виблискував на ліжку. Це був портрет Марини, з яким я заснув. Його стискали дві дерев'яні руки. Руки-маріонетки. Довкола зап'ястків виднілися закривавлені дроти, і тут я з певністю зрозумів, що то були кисті – який Бенхамін Сентіс втратив у глибині каналізаційного тунелю, вирвані з міясом. Мені аж ніби все повітря з легенів витекло. Сморід став нестерпним і гідким, і я з ясністю, якою наділяє жах, побачив на стіні недвижно повислу фігуру, якусь істоту, вдягнену в чорне, зі скрещеними руками. Скуйовджене волосся оточувало лице. Стоячи в дверях, я споглядав, як це обличчя підносилося угору, Безмежно повільно і вишкаряючи в усмішці блискучі у темряві ікла. Кіхті, обтягнуті рукавичками, почали ворушитися, ніби жмут змій. Я відступив назад і знов почув, як той голос шипоче моє ім'я. Фігура підповзла до мене, ніби велетенський павук. Я вискнув і захряснув двері кімнати. Спробував замкнути ручку ззовні, але крізь дверину відчув неймовірний удар. І крізь дерева пролізли десять нігтів, наче ножі. Я кинувся на до протилежного кінця коридору і почув, як двері розлетілись на тріски. Коридор перетворився на нескінчений тунель. За кілька метрів я розглядів сходи і обернувся, подивитися, що ззаду. Обристої пекельної істоти сунув просто на мене. Блищання його очей свердлило темряву. Я потрапив у пастку. Тоді я кинувся у коридор, що провадив до кухонь, користуючись знанням на пам'ять усіх закутків моєї школи. Зачинив за собою двері. Даремно потвора з розгону трахнулася об них і повалила, а з ними й мене. Я покотився по плитках і спробував заховатися під столом. Звідти я побачив ноги. Десятки тарілок і стаканів розлетілись довкола мене на руски, вкривши підлогу килимом із розбитого скла. Серед уламків я побачив ніж пилку і розпачливо схопив його. Фігура схилилась переді мною, ніби вовк перед норою. Я штрикнув ножем у це обличчя і лезо ввійшло в нього, як у глину. Але фігура відсунулася на пів метра, і я зміг вискочити в протилежний кут кухні. Відступаючи повільно, я шукав, чим же можна захиститися. Знайшов ящик, відкрив. Столове приладдя, кухонне начиння, свічки, бензинова запальничка. Нікудишній брухт. Я інстинктивно схопив запальничку і почав клацати. Тоді помітив, що та тінь виростає, як переді мною. Відчув її смердюче дихання. Одна з лап тяглася мені до горла, і тут вогник запальнички освітив потвору за ледве за двадцять сантиметрів від мене. Я зажмурився і затамував подих, подумавши, що побачив обличчя самої смерті, і мені залишилося тільки чекати. І те чекання видалось вічним. Та коли я знову розплюшив очі, потвора вже відсунулася. Я почув, як далиніють її кроки. Подався за нею до моєї спальні, і мені почувся нібито стогін. Здавалося, що в тому звукові був біль або шал. Підійшовши до кімнати, зазирнув. Створіння рилося в моїй сумці. Вихопила альбом зі світлинами, які я забрав в теплиці. Обернулася, і ми подивились одне на одного. У примарному нічному світлі на десяту долю секунди окреслилося обличчя заброди. Я зібрався сказати щось, але істота вже кинулася у вікно. Я підбіг до підвіконня і визирнув, гадаючи, що побачу, як тіло летить униз. Фігура з неймовірною швидкістю ковзала по водостічних трубах. Її чорний плащ тріпотів на вітрі, звідти вона стрибнула на дах західного крила. Просковзнула крізь хащу гаргулі і башт. Я паралізовано стежив, як ця пекельна проява деленіє під грозою, виробляючи неможливі пюрояти, мов пантера, ніби дехи Барселони були її джунглями. Тоді помітив, що рама вікна була в крові. Простежив за слідом аж до коридору і одразу збагнув, що кров не моя. Я поранив ножем людську істоту, і я сперся на стіну. Коліна мені підкосилися, і я присів зіщулений, виснажений. Не знаю, скільки часу я отак пробув. Коли подужав підвестись, то вирішив податися до єдиного місця, де, як я гадав, почуватимусь у безпеці.